Іван Франко. пісня і праця. Пісня моя, ти сердечна дружина, серця відраду в дні горя й сліз, з хати відця, як єдине віно, хто б любов у життя я приніс. Тямлю, як нині, малим ще хлопчиною, в мамині пісні заслухувавсь я. Пісні ті стали красою єдиною бідного мого тяжкого життя. Мамо, голубку. Було налягаю, ще проганусю, шумильця, вінки. Ні, синку, годі, поки я співаю, праця чекає моєї руки. Мамо, голубко, зарано в могилі праця й недуга зложили тебе. Пісня ж твоя, в невмираючій силі, в моєму серці ясні живе. Ох, і не раз пісня сумненька, в хвилях великих невгодин життя – Тихий привіт мені слала, мовненька, Сил додала до важкого пуття. Сину, кріпися, мені ти твердила, Адже ж не паном родився ти чей. Праця, що в гріб мене вчасно вложила, Та лиш тебе доведе до людей. Правда, матусю, спасибі за раду, Я її правди не раз досвітив, Праця дала до життя мені принаду, Ціль дала, щоб в манівцях не зблудив. Праця ввела мене в тайники темні, відки пісень в'ячорівна пора, нею дива прояснилися земні, загадка нужди людської стара. Пісня й праця, великі дві сили, їм я доскону бажаю служить, череп розбитий, як ляжу в могилу, ними лиш зможу і для правнуків жить.